Такому разі, так само спокійно відповів лікар, віддай мені пляшечку, вона тобі вже не потрібна. Аж через півроку Ауреліано дізнався, що лікар визнав його безнадійно непридатним до дії, невиправним сентименталістом з безвільною вдачею і виразним потягом до самітництва. Друзі були спробували залякати Ауреліано, побоюючись, коли б він, бува, не виказав змови. А Ореліану заспокоїв їх, він нікому не скаже ні слова. Але тієї ночі, коли вони підуть убивати родину Москоти, він зустріне їх на порозі і захищатиме вхід до будинку. Він говорив так рішуче і переконливо, що виконання задуму відклали на невизначений час. Саме тоді Урсола зайшла спитати його поради щодо одруження П'єтро Креспі і Амаранти. І він відказав їй. Зараз не той час, щоб про це думати. Уже цілий тиждень він носив під сорочкою старовинного пістоля і стежив за своїми друзями. По обіді йшов пити каву до Хосе, Аркадіо і Ребеки, які вже потроху почали опорядковувати свій будинок. А після шостої години вечора грав із тестем у доміну. Вранці за сніданком розмовляв з Аркадіо, вже юнаком і зауважив, що той чим раз дужче радіє неминучій війні У своїй школі, де поруч із дітьми, які тільки починали говорити, сиділи учні, старші За самого вчителя Аркадіо заразився гарячкою лібералізму Він розводився про те, що треба розстріляти падреника нора, а церкву перетворити на школу Проголосити вільне кохання Ауреліано намагався стримати його поривання Радив йому бути розсудливим і обережним Але Аркадіо зоставався глухим до спокійних аргументів І здорового глузду Ауреліано І привселюдно звинувачував його в легкодухості Ауреліано чекав Зрештою, на початку грудня До майстерні вбігла вкрай стривожена Урсула Почалася війна Насправді ж війна почалася ще три місяці тому по всій країні було запроваджено воєнний стан. Єдиний, хто вчасно дізнався про це, був Дон Аполінар Москоти, а де він стерігся розповідати цю новину навіть своїй дружині, доки не прибуде військовий загін, який мав наказ вступити до міста несподівано. Солдати зайшли зовсім тихо, ще в досвіта, з двома легкими гарматами, що їх тягли мули, і зайняли школу під казармом. Від шостиї вечора було встановлено комендантську годину. Кожному будинку зроблено реквізицію, набагато рішучішу за першу. Цього разу позабирали навіть сільськогосподарський реманент. Лікаря Ногеру виволокли з дому, прив'язали до дерева на міській площі і розстріляли без слідства і суду. Падер Неканор був спробував вплинути на військових своїм чудом левітації, але один солдат стусунув його прикладом по голові. Збудження лібералів загасло, і його заступив мовчазний жах. Ауреліано, блідий, замкнутий у собі, і далі грав у доміно з тестем. Він розумів, що до Наполінар Москоти, незважаючи на наданий йому титул цивільного і військового правителя міста, знову став тільки бутафорським представником влади. Усі рішення приймав капітан. Командир гарнізону, який щоранку вигадував якесь нове здирство, надзвичайний даток, на користь захисників громадянського порядку. Четверо його солдатів видерли одну жінку, вкушену скаженим собакою, із рук її рідних, і забили на смерть прикладами просто на вулиці. У неділю, через два тижні після окупації міста, Ауреліано зайшов до будинку Рінельдо Маркеса і з властивою йому поміркованістю попросив чашку кави без цукру. Коли вони залишилися вдвох на кухні, Ауреліану нараз заговорив владним голосом, чого за ним ніколи доти не помічали. «Збирай хлопців», – наказав він, – «підемо на війну». Герінель Маркис Маркес не повірив йому. «А з якою ж зброєю?» – спитав він. «З їхньою», – відповів Ауреліану. У вівторок уночі було проведено відчайдушно-сміливу операцію. Двадцять один чоловік Усі молодші 30 років під командою Ауреліано Боендіа, озброєні столовими ножами та нагостреними заточками захопили Зненацький гарнізон, заволоділи гвинтівками і розстріляли на площі капітана і тих чотирьох солдатів, котрі забили жінку.